În episodul trecut l-am lăsat pe Hamid într-o situație foarte dificilă. El a furat două ouă din casa sorei misionare, dar în întunericul de pe drum, în prezența misionarei, se împiedică și cade. Se lovește în genunchi, dar în căzătura lui sparge ouăle și este astfel prins. Oare îl va ierta sora sau îl va alunga? sau poate îl va da pe mâna poliției. În minutele următoare veți afla răspunsul la această întrebare. În mijlocul plânsului cu sughiți, vocea liniștită a sorei răsună. Vino cu mine, tu ți-ai julit tare genunchii. Hai să mergem înapoi acasă, ca să-i bandajăm, iar după aceea tu poți să mi arăți încă o dată drumul. Ea ținea strâns și tăcuți se-ntoarseră înapoi acasă. Intrară în casa liniștită și călduroasă, iar sora închise ușa. Tăcut și rușinat, Hamid își spălă mâinile la un robinet, după care sora îi poruncii să se așeze pe un scaun. I-a aduse un lighean cu apă caldă și spălă genunchii murdari, până ce crăpăturile și zgrieturile se făcură curate. Apoi le unse cu un medicament, peste care puse un bandaj. Când totul fugata, ea îl privi cercetător. Hamid stătea cufundat în sine însuși, amărât ca un pui. Pe obrajii lui se puteau vedea urme înălbite, lacrimile au tras braz de prin murdărie. Fără să spună o vorbă, sora urcă treptele sus, spre legătura cu haine, și se întoarse îndată cu o cămașă curată și un pulover de lână cârpit. Aduse încă o dată apă caldă și săpun și îl spălă ca să fie curat peste tot, apoi îl îmbrăcă cu hainele curate și se așeză lângă el. Hamid se uită lung la ea. Aceasta a fost prima dată în viața lui când a întâlnit pe cineva care să-i răsplătească răul cu un bine, lucru pe care Hamid nu pricepea cum se face. În loc de închisoare și bătăi, el primise îngrijire haine frumoase și curate. Hamid, spuse sora, știi tu de ce ai căzut? că n-ai vrut să mergi cu mine în lumină. Ți-a fost frică să mergi prin lumină pentru că ai furat ouăle. Niciun răspuns. Tu nu meriți să mai vii vreodată aici. Ouăle îmi aparțin mie, căci eu le-am plătit. Dar eu vreau să te iert. Acum tu trebuie să mi promiți că niciodată n-ai să mai fur ceva din casa mea. Hamid aprobă, făcând semn cu capul. Gândește-te, continuă sora, vorbind încet și serios, că din cauza acestui păcat tu n-ai putut să mergi cu mine în lumină. Domnul Isus spune că El este lumina lumii. El dorește ca tu, în fiecare zi și în tot timpul, să mergi cu El până vei ajunge în minunata casă a Tatălui Său, plină de lumină. Dar înainte de aceasta, tu trebuie să-ți recunoști păcatele și să-l rogi să-ți spele petele de păcat și să te facă curat, cum te-am spălat și eu de noroi și de gălbenuș de ou. Atunci vei putea avea putere să părăsești răul și să rămâi lângă el în lumină. Hamid își privi hainele curate și bandajul alb de la genunchi și înțelese. Oule care îi se părură așa de dorit, nu le mai avea. Însă el nici nu le mai dorea, primise iertarea și acum era spălat și curat. Sora l-a adus înapoi la căldura și adăpostul casei ei. Acum vor merge din nou prin întunericul de afară ca să-l viziteze pe Abdelkader, în coliba sa. Însă acum totul va fi altfel. El se va adăposti sub pelerina largă a sorei și, apărat de ploaie, va merge alături de ea. De-acum nu se va mai împiedica și nu se va mai teme de lumină. O, cum se mai bucura la gândul acesta!" După o jumătate de oră își împlini misiunea, după care se întoarseră înapoi acasă. Vântul urla în pereții stâncilor ce se aflau în spatele orașului, iar ploaia rece mătura străzile cu șuvoaiele sale. Încălzit și mângâiat, Hamid ieși de sub pelerină când ajunse la prag și voi să se despartă de ea. De fapt, unde dormi tu?" întrebă sora. În moscheie. Ai tu o pătură de lână?" Nu. Nu este foarte rece acolo? Astăzi, cu jacheta mea nouă, nu voi îngheța." Ascultă Hamid. De data aceasta poți să intri la mine și să dormi în policlinică. Focul încă mai arde." Culcat pe un covor și acoperit cu o pătură de lână, Hamid rămase singur peste noapte. Privi gânditor spre focul ce se stingea. Evenimentele din seara aceasta îl preocupau. A învățat ceva ce nu mai voia să uite niciodată. Dintr-o dată se ridică, își împreună mâinile pentru rugăciune cum fac mahomedanii și șopti cu evlavie versurile cântării cunoscute de toți copiii marocani care sunt învățați de misionari. Dă-mi o inimă curată, o, Domnul meu și Dumnezeul meu, spală-mi păcatele prin sângele mântuitorului meu, condumă spre cer, spre locuința ta, o, Dumnezeule! Yeah. Întâmplarea aceasta rușinoasă cu furatul ouălor a adus în viața lui Hamid o mare schimbare. El își dă seama ce înseamnă să umbli în lumină sau în întuneric, în păcat. El învață ce înseamnă să fie iertat și la rândul lui își cere iertare de la Dumnezeu pentru păcatele lui. Data viitoare vom fi alături de acești copii sărmani ai străzii, prin zilele de sărbătoare creștină ce urmau. Pe curând! În lumea captivantă a cărților.